Namáhavě sípající gaspoda s nervózním pšoukáním pokulhával stínovem a najednou mu srdce pokleslo ještě níž než předtím. Kus před sebou zahlédl chumel psů. Prodral se z kromáží těl a překlopítal množství nohou. Angua byla v pasti, obklopená kruhem vyceněných zubů. Štěkot umlkl. Dvojice největších psů ustoupila stranou a ku předu postoupil téměř stanečním krokem Velký Fido. E, takže to, co tady máme, vůbec není pes. V tom případě to bude nejspíš špech. Nepřátelé jsou všude přítomní, číhají neostále. Vypadají jako psy, ale ovnitř, ovnitř ta psy nejsou. Co si měla v úmyslu? Angua zavrčela. Och bože, pomyslel si gospoda. dokáže jich stehnout několik, ale přece jen jsou to pouleční psy. Prodral se pod několika dalšími těly a vykulhal do kruhu. Velký Fido k němu obrátil pohled rudě planoucích očí. A gospoda, také, mohl jsem to čekat. ty na pokoji. Ale a co uděláš? Budeš o ní bojovat s námi všemi? Mám moc, ty to víš. Udělám to, použiju jí. Na tyhle hlouposti teď není čas, zavrčela Angua. To neuděláš. Udělám. Vzvedne se proti tobě každá psí tlapa ve městě. Mám moc, to teda mám. Takže beď všichni, ustupte. Jakou moc? Zeptal se Trhej. stlamy mu vytékal pramínek slin. Velký Fido, ví, on to studoval, takže my dva, ona a já, teď odsud odejdeme, jasný? Pomalu a v klidu. Psi se nejistě podívali na velkého Fida. Na ně, pobídli je. Angua vycenila tesáky. Psi zaváhali. Vlčí čelisti jsou čtyřikrát silnější než čelisti psa. A tam mluvím jen o obyčejném vaku. Co jste vy všichni dohromady? Vyštěkl najednou velký Fido. Jste přece smečka, nemilosrdná smečka, na ně. Ale jak už Angua řekla, smečka se tak nechová. Smečka, to je společenstvo nezávislých jednotlivců. Smečka se na nikoho nevrhne na povel. Smečka na svou oběť zaútočí v okamžiku, kdy se každý jednotlivec a všichni najednou rozhodnou skočit. Pár velkých psů se přikrčilo. Angua otáčela hlavu ze strany na stranu a čekala, odkud přijde první útok. Jeden ze psů zaškrabal drápy na dláždění. Gaspoda se zhluboka nadechl a cvičně zahýbal dolní čelistí. Psi se vrhli kupředu. Sedni! zvolala gospoda slušnou ličtinou. Rozkaz se úzkou uličkou odrážel sem a tam, a minimálně polovina psů uposlechla. Většinou to byla ta zadní polovina. Psi v polovičním odrazu najednou zjistili, že se pod nimi jejich zrádné zadní nohy najednou skládají. Ažklivý pes! A tento zážitek byl najednou následován neodbytně mocným pocitem rasového studu, který je automaticky přinutil nežádoucí pohyb přerušit ve vzduchu. Zatímco kolem pršeli na zem zmatení psy, vrhl gaspoda pohled na Angu. Říkal jsem ti přece, že mám moc, ne? A teď zdrhej! Psy nejsou jako kočky, které sice se špatně tajeným pobavením tolerují lidi, ale budou to dělat jen tak dlouho, dokud někdo nevynalezne automatický otvírač konzerv, který se dá ovládat tlapkou. Psa stvořili lidé, vzali vlky a dali jim lidské věci. Jistou dávku inteligence, jména, touhu někam a k někomu patřit a svědící komplex podřízenosti. Všichni psi s vlčí sny a vědí, že ty sny vyjadřují jejich touhu pokousat svého stvořitele. Každý pes si hluboko v srdci uvědomuje, že je ošklivý pes. Fidovo zuřivé zaštěkání však zlomilo momentální kouzlo. Na ně! Angua se rozeběhla podláždění. Na slepém konci uličky stál starý vůz a za vozem zeď. Tam tudy v patách se jim hnali psy. Angua vyskočila na vůz. Tam já se nedostanu, nedokážu to, se svou nohou. Seskočila zpět na zem, uchopila ho za kůži na krku do zubů a jediným skokem se vrátila na vůz. Zazdí byla střecha jakési kůlny přisedla k domu a ní římsa. Další skok... Pod nohama jí ujelo několik tašek, které spadly dolů do uličky a ocitla se na střeše nízkého domu. Vy to toho špatně! Ud, ticha. Rozeběhla se napříč střechou, přeskočila uličku a stěžka dopadla na další střechu ze starých došků. té co? Ož hobo! Jenže psi je pronásledovali. Uličky stínova nebyly příliš široké. Myhla se pod nimi další ulička. Gaspoda se ve vlkodlačených čelistech nebezpečně kýval. Máme je pořád v patách. Když Angua napěla svaly, Gaspoda zavřel oči. O oh, ne, to, to, to, to, to ne, ne ulici Milášového dolu. Po prudké akceleraci následoval kratičký okamžik zdánlivé nehybnosti. Gaspoda pevně zavřel oči Angua dopadla. Přední nohy divoce zaškrabaly na mokré střeše. Do ulice se zřítil celý vodopád tašek, ale to už angua hbitě vybíhala ke hřebeni. Už mě můžeš položit! A kamřitě mě polož! Už jdou! Psi běžící v čele právě dorazili na protější střechu, spatřili široký volný prostor a pokusili se obrátit. Na střešních taškách zaskřípaly drápy. Angua se obrátila a těžce lapala po dechu. Pokoušela se během toho šíleného útěku příliš nedýchat, byla by vydechla gospodu. Slyšeli, jak velký fido popuzeně štěká. Zbabělci vždyť to není ani sedm metrů. Pro každého vrka je to maličkost. Psi si vzdálenost pochybovačně měřili. Někteří z nich v tom okamžiku velmi rychle klesali z duchovních výšin a ptali se sami sebe, ke kterému druhu opravdu patřím. Je to snadné, já vám to dokážu, dívejte se. Velký Fido se kousek vrátil, obrátil se, zastavil, rozeběhl a skočil. Vyletěl do vzduchu. Jeho skok nevedl obloukem, byl téměř rovný. Malý pudl byl spíše než silou svých svalů poháněn silou toho, co ho pálilo v duši. Předníma nohama dopadl na krajní tašky, zlomek vteřiny se pokoušel na kluském povrchu najít něco, čeho by se mohl zachytit, ale nic takového nenašel. V hromovém tichu mu přední nohy pomalu klouzaly k okraji střechy. Kde se jeho pohyb náhle zastavil. Obrátil oči vzhůru ke psu, který ho zachytil zuby. Ta to jsi ty? Jasně, odpověděl Gaspoda plnými čelistmi. Pudl skoro nic nevážil, ale háček byl v tom, že Gaspoda také ne. Vrhl se kupředu a zapřel se nohama, ale na hladké, mokré střeše se nebylo o co zapřít. Nezadržitelně klouzal k okraji střechy, až se jeho přední nohy ocitly v okapovém žlabu, který začal ošklivě skřípat. Gaspoda měl najednou výjimečně čistý výhled na ulici, která se prostírala o tři patra níže. Cítil, jak se mu na ohánce svírají zuby. Ošťá! — řekla Angoa. Gaspoda se pokusil zavrtět hlavou. Nastaň se malo chukát. Ohoří až našánce. Stateční až veští vývky. Okap znovu zaskřípal a o něco povolil. Utrhne se, pomyslel si gospoda. To je příběh celého mého života v kostce. Velký Fido s námahou napůl otočil hlavu. Za co mě to vlastně držíš? a co? A jak? Cože? Čertl s ním. Pudl se začal kroutit a zmítat ve vzduchu. Heštej, jichomí, udle, chodíš na Angojiny drápy zanechávaly na střešní krytině bílé rýhy. Velký Fido znovu pootočil hlavu skrutili v nepřirozeném úhlu a pokoušel se dosáhnout na sponu obojku. Ta nakonec povolila. Pes se otočil ve vzduchu a na zlomek vteřiny, než se ho zmocnila přitažlivost, zůstal vyset na místě. Konečně svobodný! A zřítil se do ulice. Angua zabrala nohama a gaspoda vyletěl nahoru a dopadl kus výš na střechu. Oba pomalu vylezli na hřeben a tam se udýchaně zastavili. Pak Angua vyrazila na další cestu a byla na druhé straně další ulice dřív, než se ztratila rudá kola, která se gaspodovi dělala před očima. Vyplyvl obojek velkého fida a kožený průžek posázený diamanty pomalu sklouzl po střeše a zmizel za jejím okrajem. No, tak to ti teda pěkně děkuju. Fakticky ti moc, děkuju, jo, jen mě tady nech co jinýho, mě, který má v pořádku jenom tři nohy, jen si se mnou nedělej starosti, když budu mít štěstí, tak spadnu a, a zabiju se dřív, než tady umřu hladem. No jasně, celý můj život v kostce, ty a já, by společně, dohromady jsme to mohli dokázat. Pak se vstekle obrátil k řadě psů, kteří lemovali protější střechu. A vy tam, domů, ošklivý pes! Pak sklouzl po odvrácené straně střechy. Byla tam ulička, ale dláždění se zdálo strašlivě hluboko. Opatrně se přesunul na sousední střechu, bohužel ani tam nenašel žádnou cestu dolů. Jediné, co vzdáleně připomínalo únikovou cestu, byl balkon V Logické myšlení, to je ono. Uvažujme, kdyby tady byl vlak, tedy vlak základního typu, ten by skočil, a kdyby nemohl skočit, tak by tady uvízal. Zatímco já, díky své výjimečné inteligenci, mohu schrnout a probrat všechny možnosti a dojít k řešení jen na základě logické úvahy. Strčil do chrliče sedícího nad ohybem okapu. A kech? Jestli mi nepomůžeš na ten balkón, načurám ti do ucha. Velký Fido. Knozere. Knozere! Později se objevily dvě teorie o konci velkého fida. Jedna z nich, kterou na základě pozorování šířil pes Gaspoda, byla ta, že pudlovy zbytky našel krátce po jeho smrti starý rům smrdě, a během pěti minut je prodal kožešníkovi a že nakonec velký Fido znovu spatřil světlo světa jako překrásné klapky na uši a pár palcových rukavic. Ta druhá, které věřili všichni ostatní psi, byla založena na tom, co bychom mohli romanticky nazvat pravda srdce. Ta mluvila o tom, jak se Fido při svém pádu zachránil, opustil město a nakonec se stal vůdcem obrovské smečky horských vlků, kteří děsili a terorizovali opuštěné usedlosti. To vyprávění, jak se zdálo, dodávalo jiné chutí jejich potulkám po smetištích a žebrání u zadních dveří pochybných hospod. Působilo, že všechny ty ponižující věci byly o něco lépe snesitelné. Vždyť to budou dělat jen tak dlouho, dokud se velký Fido nevrátí. Jeho obojek byl ukryt na tajném místě a psi to místo pravidelně navštěvovali. Nakonec na něj zapomněli. Seržant tračník strčil do dveří koncem své píky a ty se se skřípěním otevřeli. kdy kdysi mívala patra. Teď byla až ke střeše prázdná a křižovaly ji světelné paprsky podobné reflektorům, které do ní vnikaly v různých výškách starými úzkými okénky po obvodu. Jeden z nich, zdánlivě zhmotnělý myriádami třpitných prachových částeček, ozařoval to, co ještě před přednedávnem bylo svobodníkem potroublem. Tračník do těla opatrně strčil. Nepohnulo se. Nikdo, kdo vypadal takhle, se nemohl pohnout. Vedle těla ležela pokroucená sekera. Ale ne! Z hora vyselo tenké lanko, jaké používají vrazy. Kývalo se sem a tam. Tračník zvedl oči k šeru nahoře a vytáhl meč. Viděl celou výškou věže až nahoru a po lanku nikdo nešplhal. To znamená, že... Nepokusil se ani ohlédnout a tomu zachránilo život. Vrhl se k zemi a přesně v tom okamžiku, kde si za ním vybuchla ručnice. Později přísahal, že cítil závan větru působený kulkou, která mu proletěla kolem hlavy. Pak z oblaku dýmu vystoupila jakási postava a než vyběhla otevřenými dveřmi do deště, udeřila ho strašlivou ranou do hlavy. Svobodník Potroublo. Potroublo se oprášil. Aha, tak to je jasný. No já si hned myslel, že to nepřežiju. Správná, Správná úvaha. úvaha. Neskutečný svět živých se pomalu rozplýval, ale Potroublo upíral zrak na pokroucené zbytky své sekery. Zdálo se, že ty mu dělají mnohem větší starosti než pokroucené zbytky svobodníka Potroubla. No, věřil byste tomu? Tu překeru pro mě vyrobil můj otec. Pak to je teda fakt moc pěkná zbraň, kterou si má člověk říct na onen svět. To, to je nějaký, nějaký zvláštní pohřební zvyk? zvyk? Vy to nevíte? Jste snad smrť, nebo ne? To neznamená, to neznamená že, musím že musím vědět všechno, všechno o pohřebných obřadech. obřadech. Setkávám, setkávám se, se s lidmi, lidmi předtím, než, než jsou pohřbeni. Ti se, se, kterými se občas, občas setkám potom, po tom, co, co byli pohřbeni, bývají většinou velmi rozčilení a nemají, a nemají chuť si, si o takových věcech povídat. Potroublo si, po si založil ruce. Jestli nebudu pohřben pořádně, nejdu. Má zmučená duše, se bude v bolestech taulat světem. Ale nemusí. Ale může, když chce, odsekl potroublu v duch. Naváško, nemáš čas koumat, jak sákneš. Pokus se dostat do věže, vezme si sebou pár lidí. Elánius doběhl k bráně velké síně s Patriciem přes rameno a s karotkou, který jim klopítal těsně v patách, aby je chránil. Kolem dveří se tísnil chomáč mágů. Z nebe se začaly snášet první velké dešťové kapky a se sikotem dopadaly na rozpálenou dlažbu. Vzoromil výsměšek si vyhrnoval rukávy. U pekelných zvonů, co mu tak pošramotilo nohu? ta ručnice, okamžitě ho ošetřete. A desátníka karotku také. To není potřeba, odpověděl veterinary, pokusil se usmát a postavit se. Je to jenom rána, do... Noha se pod ním podlomila. Elánius zamrkal. Tohle nečekal. Patrici byl přesně ten muž, který měl vždycky po ruce odpověď, který nebyl nikdy překvapen. Elánius měl najednou pocit, že historie se začíná uvolňovat. Poradíme si s tím, pane. Mám muže na střechách a... Mlčte, zůstaňte na místě. To je rozkaz. Elánius se chvilku horečnatě přehraboval ve váčku u pasu, vytáhl z něj svůj odznak a připěl si ho na potrhaný kabátec. Eh, hej, vy, pyžamo, potřebuju meč. Pyžamo se zatvářil odmítavě. Přijímám rozkazy jen od desátníka karatky? Okamžitě mi dejte svůj meč, vy odporný mrňavý chlape. Tak, děkuji vám. A teď rychle dověžt. Dveře zakryl velký stín. Dovnitř vešel navážka. Všichni sklopili pohledek k bezvládnému tělu, které nesl v náručí. Položil ho opatrně a bez jediného slova na lavici, poodešel a sedl si do rohu místnosti. Zatímco se ostatní zhlukli kolem pozemských pozůstatků svobodníka potroubla, Troll si stáhl z hlavy onu po vyrobenou helmici a sklopil k ní oči. Díval se na něj jako by ji viděl poprvé a znovu a znovu ji otáčel v rukou. Ležel dole na zemi. Někdo ho musel schodit až za zhora ze schodiště v ochozu. Pak se spustil dolů po laně a když jsem tam přišel já, praštil mě pořádně do hlavy. No, spadnou dolů zvěže, to zamizerný šilink nestojí, řekl nepřítomně karotka. Bylo lepší, pomyslel si Elánius, když se tady v loni objevil ten drak. I potom, co někoho zabil, to byl pořád ten samý drak. Odletěl sice někam jinam, ale vy jste pořád mohli říkat, je to drak a nic jiného. Nemohl přelézt zeď a stát se něčím nebo někým jiným. Vždycky jste věděli, proti čemu bojujete. Nemuseli jste... Co to má potrublo v ruce, zeptal se najednou... Uvědomil si, že se na tu věc už nějakou chvíli dívá, aniž by je viděl. Zatáhl za ní. Byl to útržek černé látky. E, věcičky z takové látky nosí vrahové. E, jenže taky spousta dalších lidí, upozornil ho výsměšek. Černá je černá. Lánius zamával útržkem látky vety před očima. Všude samý vrazy. Na stráži. Jak se zdá, nevšimli se ničeho, co? Vy jste jim dal tu proklatou ručnici, protože jich dokážou nejlíp uhlídat. Nikdy vás ani nenapadlo dát jim mužům hlídky. Nebudeme ho pronásledovat, desátníku Karatko? zeptal se Pyžamo. Pronásledovat koho? A kam? řekl Elánius. Praštil starého Freda do hlavy a práskl do bot. Mohlo zaběhnout za roh, ručnici přehodit přes zeď a kdo mu co dokáže. Nemáme ani tušení, koho hledáme. Já to vím, odpověděl Karotka. Vstal a jednou rukou si svíral rameno. Je snadné utíkat. A my jsme se nautíkali až až. Ale tak se přece neloví. Chcete-li něco ulovit, sednete si na pečlivě vybrané místo a trpělivě čekáte. Kapitáne, byl bych rád, aby seržant zašel ven a řekl lidem, že už vraha máme. Cože? Jmenuje se Eduard zemřelý. Ať seržant řekne, že jsme pachatele zajistili. Chytili jsme ho, v zápase byl těžce zraněn, ale zůstane naživu. Ale my přece nemáme. Je to vrah. My nemáme. Máte pravdu, kapitáne? Já strašlivě neradl, že, Ale myslím, že v tomhle případě to za to stojí. V žádném případě to ovšem není váš problém, pane. Ne? Jak to, že ne? Za necelou hodinu odcházíte ze služby, pane. Jenže zatím jsem stále ještě kapitán městské stráže desátníku. Takže vám teď přikazuji, abyste mi řekl, co se děje. Tak se věci mají. Na to teď nemáme čas, pane. Běžte a proveďte, seržante tračníku. Karotko téhle hlídce stále ještě velím já. Já jsem ten, od koho se očekává, že tady bude vydávat rozkazy. Karotka svěsil hlavu. Promiňte, kapitáne. Dobrá, takže si konečně rozumíme, seržante tračníku. Pane, běžte a oznámte lidem, že jsme zatkli Eduarda zemřelý, ať už je to kdokoliv. E, rozkaz, pane. A co dál, desátníku Karotko? Karotka se podíval na schromážděné mágy. Promiňte, pane. O ok, nejdřív se potřebujeme dostat do knihovny? Nejdříve přerušil ho Elány s pohybem ruky. My někdo půjčte helmu. Když nemám helmu, necítím se ve službě tak docela ve své kůži. Díky, Frede. Tak helmu, meč, odznak a teď... Pod městem byly slyšet zvuky. Pronikaly dolů různými cestami, ale byly vzdálené jako bzukot včelího úlu. A bylo vidět jemné světelkování. Vody Anku, abychom ten výraz použili v nejširším významu slova, oplachovali, když onen význam napneme až na hranici únosnosti, tyto tunely celá staletí. Teď se tady ozýval zvuk jiný, cizí. Na dnech kanálů zazněly kroky, které ovšem dokázalo lidské ucho rozlišit až tehdy, když si přebyklo na šum a hukot v pozadí. Šerem pomalu postupovala nezřetelná postava, která se nakonec zastavila před polokruhem temnoty, který představoval začátek menšího tunelu. Jak se? Cidíte? Vaše lordstva?" Zeptal se desátník Nobelho, který se objevil v Patriciově zorném poli. Vy jste kdo? Desátník v náblahách, vaše lorstvo, odpověděl Noby a zasalutoval. A my vás zaměstnáváme? Ano, pane. Aha, e, takže vy jste pasli, že? Ne, pane, to byl nebožtej já jsem jedním blíčky příslušníků Hlídky. A vy jste v hlídce zaměstnán v důsledku nějaké vyjímečné náborové akce? Ne, pane! No tohle, zavrtěl Patricej hlavou. Cítil, jak se mu kvůli ztrátě krve mírně točí hlava, měl pocit lehkosti, chtělo se mu smát. Kromě toho mu dal arcikancléř pořádnou sklenici něčeho, o čem tvrdil, že je to skvělý lék, i když se nevyjádřili nijak konkrétně, z čeho má onen lék Patricie vyléčit. Pravděpodobně z vertikální polohy. Patrici ovšem sebral co nejvíc pevné vůle a zůstal sedět. Byl to dobrý nápad. Ukázal tak lidem, že je pořád ještě naživu. Okolo dveří se schromažďovala spousta zvědavců a všichni nahlíželi dovnitř. Bylo důležité ujistit je, že zvěsti o jeho smrti byly opravdu velmi přehnané. Desátník knoblho, sám sebe prohlažující za lidskou bytost a několik dalších členů hlídky se na Elániju v rozkaz schromáždili kolem Patricie. Někteří z nich se vetinary mu zdály mnohem mohutnější, než jak se členy hlídky pamatoval. Vy tam, příteli, dostal jste králu všelink? zeptal se jednoho z nich. Já nic nepsal. Skvělé, skvělá práce. A pak se Daf najednou rozptýlil. Lidé prchali před něčím nazlátlým, co vzdáleně připomínalo psa. S čenichem u země to proletělo zástupem, doběhlo ke dveřím velké síně, tam se to najednou obrátilo a dlouhými plavnými skoky vyrazilo směrem ke knihovně. Patrici si uvědomil, že někde nablízku probíhá následující rozhovor. Frede, no by, nepřipadal kým, E, vím, co myslíš. Měl se pořádně přeštěkat za to, že nebyla v uniformě. E, trochu riskantní, nemyslíš? Kdybych tady pobíhal bez hadru já, okamžitě bych mi strhnul ze žoldu aspoň půl tolaru za nedbalov ústroj a... E, tady máš půl tolar noby a buď už konečně zticha. Lord Vetinary se na ně usmál. Pak si všiml toho strážného v rohu místnosti, byl to další z těch opravdu urostlých. Všechno, v pořádku, vaše lordstvo. Kdo je tam ten gentleman? Noby sledoval Patriciu v pohled. To je svobodník prol na pane. A proč tam tak sedí? Přemýšlí, pane. Nějakou dobu už se nepohnul. Myslí pomalu, pane. Navážka vstal. Ve způsobu, jakým to udělal, bylo něco, co se podobalo počínajícímu tektonickému pohybu kontinentů. Máme na mysli onen pohyb, jehož výsledkem je děsivé stvoření nebetičných skalních masivů, před nimiž zůstávají stát lidé v němém úžasu. Ani jeden z přihlížejících v životě nebyl svědkem toho, jak vzniká hora, ale teď začínaly nabývat mlhavé představy, jak by to mohlo vypadat. Vypadalo by to, jako když vstává navážka s pokroucenou potroublovou sekerou v ruce. Ale občas velmi úplně, dodal noby a očima zkoumal nejbližší možné únikové cesty. Troll se chvilku díval na zástup lidí, jako by přemýšlel, co tam dělají. Pak vykročil kupředu a dlouhé paže se mu rozkývaly podél těla. Svobodníku Navážko, ehm, protože jste byl... Navážka si ho nevšímal. Nevypadalo to tak, ale postupoval kupředu poměrně rychle, tím ošidným a zdánlivě pomalým pohybem lávy došel ke zdi a jediným nedbalým mávnutím odstrčil z cesty. Nedával mu, náhodou, měď do Tračník se obrátil ke zbývajícím strážným. Strážník Bauxit, strážník Coxicht, zadržte svobodníka na vášku. Oba trolové se nejdříve zadívali na siluetu vzdalujícího se na pak jeden na druhého a nakonec obrátili oči zpět k seržantu tračníkovi. Bauxitovi se podařilo zasalotovat. Žádám o povolení k odjezdu. Zemřela mi babička, pane. Jak zemřela? Musela, buď ona nebo já. On by nám nakopal do kouhulách. Odpověděl Koxicht, jehož myšlení bylo mnohem jednodušší. Vzplála syrka. V podzemí to vypadalo jako vznik novy. Elánius si nejdříve zapálil svůj doutník a pak lampu. Doktore Kruxminore, představený cechu vrahů stuhl na místě. Desátník karotka, který je se mnou, má v rukou kuši. Nevím, jestli by je skutečně použil. Je to hodný člověk. A myslí si, že jsou hodní i všichni ostatní. Já hodný nejsem. Jsem zlý, rozuřený a unavený. A teď, doktore, když jsem vám dal chvilku na rozmyšlenou, vím, že vám to bude stačit, jste inteligentní člověk. Mohl byste mi říci, co tady dole děláte? Nemůžete tady přece hledat tělesné pozůstatky mladého Eduarda, protože ty odnesl náš desátník Noblhoch dnes ráno do Márnice v budově Hlídky. Pravděpodobně ho cestou obral o všechny drobné cenosti a šperky, ale takový už náš noby je. Má zločinou, mysl to tedy on má. Ale jednu věc mu přiznat musím. Nemá zločinou duši. Doufám, že tomu chudákovi sml z obličeje ten falešný klonský make-up. To jsou věci. Vy jste Eduarda využil, že? On zabil ubohého Ferdinanda a pak ukradl ručnici. Byl u toho, když ta věcička zabila chudáka kladivbuši, nechal dokonce kus Ferdinandovi paruky zachycené na trámech v kladivbušově dílně. A právě ve chvíli, kdy potřeboval nějakou dobrou radu, jako například, aby se nám dobrovolně přihlásil, zabil jste ho. Je tady ovšem jedna věc, a to je na tomto nejzajímavější, že totiž mladý Eduard nemohl být tím mužem, který před chvílí střílel z věže. Rozhodně ne s tou bodnou ranou v srdci a tak dále. Vím dobře, že když v tomhle městě někdo zemře, nemusí to vždycky znamenat, že si nemůže tiši a po svém užívat dál, ale nevěřím, že by to byl případ mladého Eduarda. Ten utrže látky, to bylo skvěle vymyšleno. Ale víte, já na takové věci nikdy moc nevěřil. Šlápota v květinovém záhonu, výmluvné knoflíky a tak dále. Dost lidí si myslí, že právě tyhle věci patří k práci policajtů. Ne. Práce policajtů to je většinou směska štěstí, náhod a hlavně dřiny. Ale hodně lidí tomu věří. No, chtěl jsem říci, že Eduard je mrtvý, kolik? Dva dny a tady dole je dost chladno. Teď byste ho mohl vynést nahoru a troufám si říci, že byste oklamal většinu lidí, kteří by si jeho mrtvolu pořádně neprohlédli. A kdo by to dělal, když už by Eduard ležel na mramorové desce v Márnici, že? A měl byste muže, který zastřelil Patricie. Ale když dovolíte, v té chvíli už by jedna polovina města bojovala s druhou polovinou, byli by jistě další mrtví. Zajímalo by mě, jestli je vám to všechno opravdu úplně jedno. Pořád ještě jste nic neřekl. My tomu vůbec nerozumíte. Ne? Eduard zemřelý měl pravdu. Byl šílený, ale měl pravdu. V čem, doktore Kruxminore? V tom okamžiku vrah zmizel ve stínech. K sakru ne! Pak se onou jeskyní, vytvořenou lidskýma rukama, rozlehl šepot. Kapitáne Elánie, jedna z prvních věcí, které se dobrý vrah naučí, je... Ozval se hromový výbuch a lampa v Elániově ruce zmizela. Že nikdy nesmí stát blízko světla. Elánius se vrhl k zemi a převalil se stranou. Další střela dopadla půl metru od něj a cítil, jak na něj vystříkla voda. I on ležel ve vodě. Ang stoupal a podle zákonů starších, než byly zákony města, si hledal cestu zpět pod zemními tunely. Karotko? Ano? Hlas se ozýval z neproniknutelné temnoty po jeho pravici. Vůbec nic nevidím. Mám ještě oči osilněné po tom, co jsem zapálil tu mizernou lampu. Cítím, že voda pomalu stoupá. Jeli bychom, začal Elánius, ale zarazil se, protože si v duchu představil, jak ukrytý doktor Kruxminor míří na ten ostřívek zvuku. Měl jsem ho při prvním pohledu zastřelit, pomyslel si. Je to vrah. Musel se mírně zvednout, aby udržel ústa nad stoupající vodou. Pak zaslechl tiché zašplouchání. Kruxminor postupoval směrem k něm. Ozval se škrabavý zvuk a pak se objevilo světlo. Crux minor zapálil pochodeň a Elánius v blikavém světle zahlédl jeho houbenou postavu. Doktor držel pochodeň v jedné a ručnici v druhé ruce. na najednou z paměti vyplulo něco, co se naučil ještě jako mladý strážný. Když už se vám stane, že se musíte dívat na šíp nebo střelu v kuši z toho nesprávného konce, když jste někomu vydáni na milost a nemilost, pak doufejte ze všech sil, že onen člověk je zlý. Protože ti zlí milují moc, moc nad lidmi a chtějí vidět, jak se jich bojíte. Chtějí, abyste si uvědomil, že zemřete. Proto budou mluvit. Budou se pást na vaší situaci. Chtějí vidět, jak se svíjíte strachem. Budou si tu chvíli šetřit, odkládat okamžik, kdy vás zavraždí, jako si muž šetří dobrý doutník. Proto doufejte, co nejúpěnlivěji, že váš vrah je zlý člověk. Dobrý muž by vás zabil bez slova. Pak Elánius ke své hrůze uslyšel, jak karotka vstává. Doktore minore, zatýkám vás pro vraždu znovu z roda kladivbuše... Eduarda Zemřelý, Klauna Ferdinanda, Leticie Klipsové a Svobodníka Potroubla z noční hlídky Městské stráže. No tohle, za ty všechny. Obávám se, že Klauna Ferdinanda zabil Eduard. Ten chudák šešek to byl jeho nápad. Tvrdil pak, že to nechtěl udělat. A jestli tomu dobře rozumím, pak byl Kladěvbůh zabit jen náhodou. Hloupou náhodou, zkoumal ručnici, to náhodou vystřelila, kulka se odrazila, v bušovi kovadliny a zabila ho. Tak to říkal Eduard, potom přišel za mnou. Byl velmi rozrušený, chtěl celou tu věc otevřeně přiznat. A proto jsem ho zabil. No řekněte, mohl jsem udělat něco jiného? Byl naprosto šílený. S takovým člověkem se jenomluvíte. Mohl bych navrhnout, abyste o krok ustoupil, pane. Byl bych raději, kdybych vás nemusel zastřelit. Ne, nedokud k tomu nebudu donucen. Lániovi se zdálo, že se doktor Kruxminor přesám se sebou. Ručnice sebou divoce se trhala. Blábolil. Tvrdil, že kladiv buše zabila ručnice sama. Já se ho zeptal, jestli to byla náhoda a on mi odpověděl, že to žádná náhoda nebyla. Kladiv buše prostě zabila ručnice. Karotka postoupil o další krok ku předu. Zdálo se, že se doktor Kruxminor pohybuje ve svém vlastním světě. M. Ručnice zabila i tu žebračku, to jsem já neudělal. A proč bych dělal něco takového? Kruksminer o krok ustoupil, ale ručnice se otočila ústím ke Karotkovi. Elániovi se zdálo, že se pohybuje o své vlastní vůli jako divoké zvíře, které nasává vzduch. K zemi, vykřikl Elánios, natáhl ruku a pokoušel se najít svůj samostříl. On tvrdil, že uh, ručnice šárlí, kladivuž by byl vyrobil další ručnice, zůstaňte stát, kde jste. Karotka udělal další krok. Musel jsem Eduarda zabít, byl to romantik, chápal by to všechno úplně jinak, ale Ank Morpork potřebuje krále. Ručnice sebou trhla a vystřelila přesně v okamžiku, kdy se karotka vrhl stranou. Tunely doslova zářily pachové stopy, hlavně nakysle žlutým a hlinitě oranžovým zápachem prastarých kanalizací. A nebyly tam naštěstí téměř žádné vzdušné proudy, které by tyhle hutné clony byť by jen z části rozehnaly. Linka, kterou za sebou nechával Kruxminor, se klikatila těžkým vzduchem. A souběžně s ní se táhl zápach ručnice, ostrý a živý jako čerstvá krvácející rána. Tam v cechu, ta jsem cítila ručnici, pomyslela si hned potom, co kolem prošel Kruxminor. A gaspoda řekl, že je to v pořádku, protože ručnice byla předtím uložena v cechu, ale že z ní v cechu nikdo nestřílel. Omyl. Cítila se ji právě proto, že tam z ní naopak někdo vystřelil. Se šploucháním proběhla vodou do velké prostory a okamžitě uviděla svým čenichem celou trojici. Neurčitou postavu, která byla cítit jako Elánius, padající postavu to byl karotka a postavu s ručnicí, která se právě otáčela. Pak přestala přemýšlet hlavou a vlády se zmocnilo její tělo. Vlčí svaly ji hnaly ku předu a pak ji zvedly do skoku, z husté srstí odletovaly kapky vody a očima se vpíjela do šíje doktora Kruxminora. Ručnice vystřelila. Vystřelila čtyřikrát a ani jednou neminula. Dopadla na něj s těžkým nárazem a srazila ho k zemi. Elánius vyskočil v dešti vodních krupějí. Šest výstřelů! Vystřelil si šestkrát, ty bastarde! Teď tě mám! Když Elánius vyrazil kupředu, Kruxminor se otočil a hlasitým šploucháním vody se rozběhl k tunelu. Elánius vytrhl Karotkovi kuši, bleskově zamířil a stiskl z poušť. Nic se nestalo. Karotko, ty idiote! Vždyť ty si tu zatracenou věc ani nenatáhl! Elánius se otočil. Tak rychle, člověče, nesmíme ho nechat uniknout. To je Angoa, kapitáne. Cože? Je mrtvá. Karotko, poslouchej. Najdeš odsud ven cestu sám? Nenajdeš. Pod se mnou. Já nemůžu ji tady přece nechat. Já. Desátní karotka za mnou. Elánius napůl běžel a napůl se brodil stoupající vodou k ústí tunelu, ve kterém zmizel doktor Kruxminor. Bylo to do svahu a Elánius cítil, jak z něj v běhu opadává voda. Nikdy nesmíte pronásledovanému poskytnout čas k odpočinku. To se naučil hned prvního dne, kdy nastoupil k hlídce. Když už někoho musíte pronásledovat, tak se ho opravdu držte. Dejte pro následovanému čas zastavit se a přemýšlet a za nejbližším rohem potkáte pytel písku, který letí opačným směrem. Stěny se přibližovaly a strop klesal. Objevovala se ústí dalších, menších tunelů. Karotka měl pravdu. Stovky lidí museli pracovat mnoho let, než se podařilo vybudovat něco takového. Ank morpork byl vybudován na ankh -Morporku. Elánius se zastavil. Nikde se neozývalo šplouchání a všude kolem se otvírala temná ústí tunelu. Pak v jednom z postranních tunelů zahlédl záblesk světla. Elánius těžce vykročil tím směrem a ve světle padajícím dolů otevřeným poklopem stačil zahlédnout pár nohou. Vrhl se k nim a zachytil jednu botu právě v okamžiku, kdy mizela v místnosti nahoře. Noha po něm vykopla a Elánius zaslechl, jak Kruxminor nahoře dopadl na podlahu. Elánius se zachytil o kraje padacích dveří a s námahou se vytáhl nahoru. To už nebyl tunel. Vypadalo to jako sklep. Uklouzl na mokvající podlaze a narazil do stěny pokryté na zelenelým slizem. Na čemže to byl Ankmorpork postaven? Správně. Kruxminor zatím stačil urazit jen několik metrů, protože teď právě se pracně škrabal vzhůru po prastarých kamenných schodech v rohu místnosti. Na vrcholku schodiště bývaly kdysi dveře, ale ty už dávno spráchnivěly. Byly tam další schody a další místnosti. Ohně a záplavy, záplavy a přestavby. Podzemní tunely se měnily ve sklepy, sklepy v základy. Nebylo to nijak příjemné pro následování. Oba muži klouzali a padali, pracně se zvedali na nohy a prodírali se hustými závěsy mnohaleté špíny, pavučin a prachu. minor si tu a tam nechal hořící svíci. Dávali právě dost světla na to, aby si Elánius pomyslel, že by mnohem raději postupoval po tmě. Pak pod nohama ucítil suchý kámen a tohle tady před ním to nebyly dveře, ale díra, kterou někdo prorazil ve stěně. V místnosti byly sudy a kusy nábytku, staré krámy, které jsem někdo odložil a pak na ně zapomněl. minor ležel o několik kroků dál, lapal podechu a vkládal do ručnice další řadu trubiček. Elániovi se podařilo zvednout se na ruce a kolena a zhluboka se nadechnout. Do štěrbiny opodál byla zastrčená hořící svíčka. — Mám tě! Kruxminor sevřel ručnici oběma rukama a pokusil se vstát. — Jsi příliš starý, než abys mohl takhle běhat, vypravil ze sebe Elánius. Kruxminor se pracně zvedl na nohy a pomalu vykročil dál. Elánius se zamyslel. — Já jsem příliš starý, než abych mohl takhle běhat, prohlásil a vrhl se na Kruxminora. Oba muži se váleli v prachu s ručnicí mezi sebou. Teprve mnohem později napadlo Elánya, že poslední věc, kterou by soudný člověk udělal, by bylo pustit se do boje s vrahem. Vrazy měly ukryty zbraně po celém těle. Jenže doktor Kruxminor se nechtěl za žádnou cenu vzdát ručnice. S pochmurným odhodláním svíral oběma rukama a pokoušel se Elánia střídavě udeřit hlavní a pažbou. Je to dosti zvláštní, ale vrazy prakticky neznají boj holýma rukama. Byli totiž všeobecně tak dobří v boji vyzbrojený rukama, že se o něco takového vůbec nestarali. Džentlmeni nosili zbraně, jen nižší třídy používali své ruce. Mám tě, vyrážel ze sebe namáhavě Elanius. Jste začen, odevzdejte zbraň a přestaňte se bránit. Jenže doktor Kruksmino rozbraně nepustil a Elánius se jí pustit neodvážil. V zoufalém zadýchaném soustředění se oni přetahovali sem a tam. Ručnice vybuchla. Z jejího ústí vyletěl jazyk rudého plamene, zápach chemikálí a ozvalo se třikrát po sobě ostré zink, jak střela narazila do tří stěn. Něco narazilo do Elániovy helmy a z hlasitým Zing odletělo ke stropu. Elánius upíral pohled na křečovitě stažený obličej doktora Kruxminora. Pak sklonil hlavu a ze všech sil se do ručnice opřel. Vrach vykřikl, pustil zbraň a sevřel si oběma rukama nos. Elánius uskočil, zakopl a i s ručnicí přepadl na záda. Ručnice se pohybovala. Najednou se mu pažba opřela do ramene a prst se ocitl na spoušti. — Jsi jeho už nepotřebujeme. Šok, který pocítil, když zaslechl, ten hlas byl takový, že vykřikl. Později přísahal, že kohoutek nestiskl. Ten se pohnul o své vlastní vůli a Elányu v prst strhl sebou. Ručnice ho kopla do ramene a ve stěně těsně vedle vrahovy hlavy se objevila 15-centimetrová díra a hlavu doktora Kruxminora zasypala z prška omítky. Rudou mlhou, která mu začala rychle zastírat pohled, viděl Elánius, jak se doktor Kruxminor dopotácel ke dveřím, prošel jimi a zabouchl je za sebou. Všechna, co nenávidíš, Všechno, co je špatné, to dokážu napravit. Elánius došel ke dveřím a vzal za kliku. Bylo zamčeno. Obrátil ručnici a aniž přemýšlel, dovolil spoušti, aby znovu trhla jeho prstem. Velký kus dveří a dveřního rámu se změnil v otvor lemovaný třískami. Elánius kopnutím odstranil zbytek a vykročil za ručnicí ocitl se v chodbě. Z několika pootevřených dveří na něj v úžasu zíral tucet mladíků. Všichni byli v černém. Byl uvnitř cechu vrahů. Jeden ze starších posluchačů se na Elánia podíval nosními dírkami. A vy jste kdo, ptám se? Ručnice se okamžitě stačila jeho směrem. Elánius ji stačil zvednout zhůru ve chvíli, kdy vystřelila takže střela zničila jen velký kus stropu. Já jsem zákon, vy skurviseni! Nevěřícně na něj zírali. Postřílej je všechny! Vyčisti svět! Drž hubu! Elánius s očima podlitýma krví, pokrytý prachem špínou a slizem z podzemí, upíral pohled na vytěšené studenty. Kam šel doktor Kruxminor? Hlavu mu obestírala mlha. Ruka praskala úsilím nevystřelit. Mladík bleskově ukázal roztřeseným prstem ke schodišti. Když ručnice vystřelila, stál student velmi blízko, takže jeho černý plášť teď pokrýval vápený prach podobný pekelným lupům. Ručnice znovu vyrazila a vlekla elánia kolem studentů a vzhůru po schodech, na kterých byly vidět zasychající blátivé šlápoty. Nahoře byla další chodba. Dveře se otvíraly. Když ručnice znovu vystřelila a zničila velký svícen, začaly se zase rychle zavírat. Chodba vyústila na rozlehlé odpočívadlo na vrcholu mnohem vznešenějšího schodiště. Na jeho protější straně byly vidět velké dubové dveře. Elánius vystřelil zámek, rozkopl je do kořán a pak chvilku bojoval s ručnicí, než mu dovolila se sehnout. Nad hlavou mu se s proletěla střela z Kuše a zasáhla někoho daleko v chodbě. Zastřel! Ho, zastřel! Ho. Kruxminor stál u svého psacího stolu a horečnatě se pokoušel vložit do samostřílu další střelu. Elánius se snažil umlčet ten naléhavý zpěv v uších. Ale nakonec, proč ne? Proč nevystřelit? Kdo je tenhle muž? On, Elánius, vždycky toužil potom vyčistit město, udělat z něj lepší místo, takže proč by nemohl začít právě tady? Pak si lidé uvědomí, co jsou to zákony? Vyčistit svět. Bylo poledne. Prasklý bronzový zvon v cechu učitelů začal odbíjet a měl celé poledne jen pro sebe alespoň sedm úderů, než se k němu připojili mnohem rychlejší hodiny na cechu pekařů, které ho dohonili. Kruxminor se naravnal a začal se pomalu sunout do bezpečí za jedním z masivních sloupů. Nemůžete mě zastřelit! Znám zákony, stejně jako vy. Vy jste důstojník hlídky! Nemůžete mě chladnokrevně zabít! Elánius ho pozoroval přes hlavení zbraně. Bylo by to tak snadné! Spoušť ho zatahala za prst. Začal odbíjet další zvon. Mě nemůžete mě jen tak zabít! To říká zákon! A vy jste důstojník! opakoval doktor Kruxminor. Pak si olízl o rty. Hlaveň se o kousek sklonila. Kruxminor se téměř uvolnil. To je pravda. Jsem důstojník hlídky. Hlaveň se znovu zvedla a zamířila představenému vrahu přímo na čelo. Ale až do zní poslední úder přestanu být. Zastřel! Ho! Zastřel! Elánius si násilím zasunul pažbu do podpaží, aby si tak uvolnil jednu ruku. Uděláme to podle pravidel. Tak to uděláme. Musí to být podle pravidel. Aniž odvrátil zrak, odepěl si odznak ze zbytků blůzy. I když byl pokryt blátem, stále ještě se leskl. Vždycky ho měl dokonale vyleštěný. Když s ním dvakrát, třikrát otočil jako smincí, mědce na červenale zaleskla. Kruxminor odznak pozoroval jako kočka. Zvuk zvonů slábl. Mnoho hodin umlklo. Teď už bylo slyšet ten gong v chrámu malých bohů a zvon kohru cechu vrahů, která se vždycky elegantně opožděvala. Gong dozněl. Doktor Kruxminor položil samostříl pomalu a opatrně na stolní desku vedle sebe. E, vidíte? Odložil jsem ho. Hmm. Jenže já bych se rád uvěstil, že už ho nikdy nezvednete. Černý zvon, který končil zvon kohoru umístěnou na budově cechu vrahů, si konečně prozvonil cestu polednem a umlkl. Ten slabý kovový zvuk, který zazněl, když Elániův odznak dopadl na zem, naplnil celou místnost od stěny ke stěně. Kapitán pozvedl ručnici a jemně a pomalu uvolňoval ruku a prst na spoušti. V tom se ozval zvonek. Byla to stříbrně zvonící veselá melodie, kterou bylo možno zaslechnout snad právě jen v tomhle jezírku ticha. Cink a ling, cink. A cink pink, která však byla mnohem přesnější než přesípací a vodní hodiny, přesnější než hodiny se závažím. Odložte tu ručnici, kapitáne, řekl Karotka, který pomalu stoupal po schodech. V jedné ruce svíral meč a v druhé dar mužů hlídky, malé bycí hodinky. Cink a link, cinky, link, Elánius se nepohnul. Položte ji, položte ji teď hned, kapitáne. Mohl bych počkat, než dozvoní další zvon. Cink, cink, link, cinky. Nemohu vám to dovolit, kapitáne. To by byla vražda. Klink, cink. Vy byste mě zastavil, že? Ano. Cink, cink. Elánius maličko pootočil hlavu. Zabil angu. To pro vás nic neznamená? Cing, cing, cing, cing. Karotka přikývl. To ano, ale osobní to neznamená vždycky to co důležité. Elánius se podíval podél své paže. Na konci hlavně se chvěla tvář doktora Kruxminora s ústy široce otevřenými hrůzou. Cing, cing. Cink, cink, cink, kapitáne Elánie. Cink, kapitáne, odznak číslo 177, kapitáne. Nikdy ho nepošpinilo nic víc než trocha prachu. Tvrdě neodbitný duch ručnice, který proudil vzhůru Elánejovými pažemi, se srazil s armádou tvrdohlavě spravedlivé Elánejštiny, která postupovala opačným směrem. Já bych ji odložil, kapitáne. K ničemu ji nepotřebujete, pokračoval karotka, jako když mluví k dítěti. Elánius upřel pohled na věc, kterou svíral v rukou. Její křik pomalu slábl. Okamžitě odložte tu věc, člověče! To je rozkaz! Ručnice se zaduněním dopadla na zem. Elánius zasalutoval a pak si uvědomil, co dělá. Zmateně zamrkal na karotku. Osobní vždycky neznamená důležité? — zeptal se. — Poslouchejte, té, té dívky je mi ale byla to nešťastná náhoda. Chtěl jsem jen... Mám důkaz, já mám. Kruxminor obyma přítomným skoro nevěnoval pozornost. Sebral ze stolu koženou brašnu a zatřásl s ní ve vzduchu. Všechno je tady. Všechno siré a důkazy. Eduard byl hlupák. Myslel si, že jde o korunu a ceremoniály, netušel vůbec, co vlastně našel. A včera večer najednou bylo to jako když. To mě nezajímá, odpověděl Elánius. Město potřebuje krále, ale nepotřebuje vrahy, ozval se Karotka. Ale. Pak se kruxminor vrhl kupředu předu a znovu se zmocnila ručnice.